karibu mpenzi mfatiliaji wania ni, ni maararifa, katika muendelezo wa pili wa historia ya Dr. Wilbert Andrew Krelu. Kamuendelezo wa kwanza tuliishia RTD yatangaza kifo cha Arasi Dr. Krelu. Watu waliokuwa wakisherehekea Christmasi maeneo mbalimbali nchini walishtuka sana baada Aratidi kutangazia umma kuhusu kifo cha Arasi Dr. Krelu katika taarifa yake ya habari ya saa 2 usiku. Majonzi yalitamalaki nchi nzima Asa kutokana na jinsi kifo hicho kilivyotokea na kwa vile kilitokea siku ya Krismasi, wanyalu washangilia kifo cha Dr. Kleru, kulikuwa na baadhi ya wanyalo mkoa ni Iringa walokuwa kimchukia sana arasi Daktari Krelu kana na inayake yake au utendaji kazi. hivyo usiku huo walipata taarifa ya kifo chake na walianza kununua makleti ya bia kwenye mabaa mbalimbali na wengine wakiwa eneo la Mlandege. Walinunua ulanzi na kuanza kunywa kwa kushangilia wazi wazi kifo hicho kwa maneno ya shombo. Kwa kimwaga ofa, zabule hata kwa njia Kwa hakika ilikuwa ni hali ya kustajabisha na kushangaza na kusikitisha sana Kwa wengi, hii ilikuwa ni mala ya kwanza Kushudia mwanadamu wa kishangilia kifo cha mwanadamu mwenzaki Kwa bashasha kiasi icho Hali hiyo ilikuja kutokea tena baada kifo cha Rais Juvenal habial mana Kwa Luwanda, hii mnamo w April tis mwaka wanya Wanda kumi wali wa wakiishi mwanza, wali mno na kutoa ofa kede kede za bia kwenye ba, wali muguwamu, watu hao, wali kamato lakini DPP, kulu wa sato masaba, akafutia kes, nole, plus sec, kwa maelezo kuwa, hilo si kosa la jinai. Kama takamata... Ilinga ilinga fuatia kadhia hiyo ya kushangilia kifo cha RC Dr. Krelu kufumba na kufumbua kama takamata ya kufa mtu ililindima usiku huo huo mjini Ilinga na kuwakumba watu wengi wakiwemo watu maarufu enzi hizo mkoani humo kama vile Said Mohamed, Ibrahim Khalil, pesa mbili, Musa walioakamatwa alipelekwa maeneo tofauti nchini mfano walipelekwa Mwanza, Shinyanga na Zanzibar huku zao wakiwa wajui walikopelekwa sintofahamu hiyo Ipelekea kiza kinene na ndugu hao kukumbwa na simanzi na sonono kubwa bwana Mwamwindi alipelekwwa gereza geleza laisanga Dodoma huko nyumba zake Ismani na Ilinga mjini zikilindwa kwa masai 24 na polisi bwana Amani Mwamwindi anatujuza zaidi kuhusu kimweemo hicho ulikuja mtikisiko mkubwa wazee wengi maarufu Ilinga na wakulima wenzie mzee ismani. walisombwa na vyombo kwa usalama nyumba na baadhi ya mali walikamatwa zikachukuliwa na zikurudishwa tendo lilichopelekea mzee pesa 2 huwa mtu wa huzuni na akawa kwa miaka mingi baadaye akiongea mwenyewe barabarani kama mtu aliyedata wanyalu walichanga dola 2500 kumtafutia bwana Mwamwindi wa bora na aliyevizuri kutoka nje baada ya kuona mwenzao Mwamwindi amekamatwa wa kulima matajiri wa isimani waliamua kumtafutia wakili bora na mzuli Lakini, juhudi za kumpata wakili wa hapa nchini zili, ziligonga muamba kutokana na figisu figisu. Hivyo, wakachanga dola elufumbili miatano kwa ajili ya kumtaftia wakili toka injia nchi ili aje kumtetea. Waenga walionena serikali na mkono mrefu na siku ya kufanyani miti yote uteleza. Hawa kukosea kabisa msemo huu. Wakati juhudi hizo zinapamba moto, walio shiriki kwenye mchango huo nao walidakwa na kusekwa lupango Mtoto wa mamwindi ametembelea babake Lupango. Baada ya kamatakamata iliyotamalaki Ilinga, ilipelekea kutokea kwa uhasama mkubwa kati ya ndugu wa bwana Mwamwindi na ndugu wa watu waliokamatwa kwenye patupatu -patu -patu hiyo, kwani walidai tatizo hilo lilisababishwa na bwana mamwindi Hivyo mwanae Amani akiwa kijana mwenye umri wa miaka moja tu, akaomba kibali cha DC wa Ilinga. Na hakaweza kuenda kumuona baba yake gerezani Na haka yote yaliokuwa ya najiri ulaiani Bwana mwamwindi hali sana Mwisho bwana mwamwindi kabidi ya barua Raisi Nyelele Bwana mwamwindi alivyamua kumuandikia barua Raisi Nyelele Na kumueleza, ni yeye ndiye liemua arasi Dr. krelu, Hivyo ni vyema wengine wa huru wanyawusiki wa kwa namna yoyote na kifo hicho. Rais Nyerere hamulo walioitiwa ndani waachiwe mara moja. Rais Julius Kambarage nyelele siku chache tu baada ya kupokea ombi la na Mwamwindi aliamua kuachia kwa watu wote kwenye msara huo. Amri hiyo ikatekelezwa mara moja. Hata hivyo baada tu ya kuachiwa baadhi yao waliamua kuhama kabisa eneo laismani na kuhamia vijiji vingine huku wengine mikoa mingine kwani waliona ishakua nusi. Kwa ni na mzi aishaleta Kichefche kesi ya bwana mwamwindi anza kurindima maakamani upelelezi wa kesi hii ulifanywa kwa speed siiyoo kuwa ya kawaida yani ilifanya kwa speed kali na speedi ambayo hatanashindwa kuelezeka make ushahidi wote ulikuwa umesshapatikana na bwana mamwindi akafikishwa maakamani makaakama kuu mjini Ilinga akikabiliona kesi ya mada chini ya kifungu cha sheria namba 196 cha kanuni za dhabu sura ya kumi wananchi lukuki na wengi zaidi walikuwa akijitokeza kufuatilia kesi hiyo ya aina yake kila siku. Kesi hiyo ilikuwa mbele ya muheshimiwa Jaji Gabriel onyi ukke wa Nigeria ambaye alikuwepo nchini toka mwaka wa moja tisa sabini hadi mwaka wa ti sabina tatu wana mwamwiindi appelekwa Cortini kama mfalme kutokana na unyeti wa kesi yake. Bwana mwamwindi hali Coltini na msafara mkubwa wa Magali na ulinzi mkali, ukuwa na nchi lukuki wakijipanga barabarani kumuona mnyalu huyo ambaye alionekana kama mfalum au kama mtetezi wa wanyalu kwa kika wana alionekana kama mfalumi, na siku zote za kesi yake ukesimama na kuzizima. DPP Samata aendesha kesi. Kutokana na unyeti wa kesi hii, aliyekuwa Director of Public Prosecution DPP wa wakati uo. Banaba A Samata di aliyekuwa akiendesha kesi hii yeye mwenyevi na sii wasaidizi wagi. atoa wa ushahidi pande uwa bwa mwamwindi. Moja ya matukio ya kuvutia kwenye kesi hii likuwa pale ala wa ilinga. Abubaka liyasani, alipotoa ushaidi kwa upande wa mashtaka. Alapisi huyo alieleza kuwa siku ya Tukio hakutahalifiwa kuwa ala, alasi Dr. Krelu alikuwa na safari ya isimani ndio mana akumpa polisi ya Na kuwa na yoyote kuwa marem alasi Dr. Krelu angeenda isimani siku iyo kigogo wa polisi hailezea kolti wanyaru sio watu wa mchezo mchezo. Bwana Khan, Load Regional CID Officer alitoa ushahidi kama shahidi wa 18 wa serikali na pia kama shahidi wa 4 wa utetezi. Katika ushahidi wake, alieleza kama kuwa amefanya kazi kwa miaka mingi maeneo mengi nchini kama vile kwa Wachaga Kwa masai wa bondei na wadigo, alieleza kuwa, alibaini kuwa wanyaru ni watu tofauti sana. Yani ni kabila ambalo, hawataki masihala na wanaga simile. Na hawezi kubaki salama hasa ukiwatukania ndugu zao ambao ni marehemu. Maelezo hayo pia yaliungwa mkono na aapPC ya bubakari alieleza kuwa kwa uzoefu wake wa miaka isini na mili abaini milo ni mtu wa pekee na si wa kumchezea ovyo ovyo kwani wanyalu wako tofauti na makabila mengine yote ya Tanzania bwana mwamwindi ajitetea Utetezi wa bwana katika kesi hiyo ulikuwa mbili Kwanza alidae kuwa yeye kuwa mara na kuwa na mawenge waluwalu -walu, yani insane Mama yake bizula, feluz, alitinga makamani kama shahidi na akatoa ushahidi Kuthibitisha kuwa mwaka wa nanane, Dipo mwanae uyu alipo anza kupata hayo mawenge ambayo rudia pili bwana mamwindi alidai kuwa, alikuwa provoked kasilishwa. Na maneno ya shombo ya kwa kejeli na mbaremu arasi Dr. Krelu siku ya Tukio DPP, Adai, bwana Mwindi, aliua kwa kusudia DPP alileta mashahidi ili kudhibitisha kuwa bwana Mwamwindi aliua kwa kukusudia pamoja na mmoja wa mashahidi wake alikuwa Dr Pendaheli ambaye alieleza kuwa ingawa ni kweli bwana mamwindi aliwahi kupata mawenge lakini wakati kifanya mauaji hayo akili yake ilikuwa iko vizuri na kuwa na chembe hata moja ya mawenge washauri wamahakama watofautiana katika kesi za mada ni lazima kuwe na washauri ambao uskiliza kesi na mwisho mpatia jaji maoni yao Jaji ni lazima hayaskilize mauni yao lakini alazimiki kuyakubali katika kesi ya mamwindi kulikuwa na mashahidi wanne wawili kati yao walisema mommwindi hakuwa na hatia ya kosa alosshitakiwa na wawili walitoa maoni kuwa alikuwa na hatia kumu yasubiriwa kwa H sana Baada ya Pilato Judge Gabrieli Wanyuke ussikiliza ushahidi wa pande zote mbili pamoja na maoni ya mashahidi Kapanga jumatatu ya Oktoba mbili mwaka sabi m wa siiku ya ukumu tahan kitaanani kikubwa kikaikmba nchi nzima ususani mji wa Ilinga. Maofisini virabuni vijiweni mashuleni wananchi wakawa wakitabili hukumumu itakuaji Ambapo kila moja alibashiri jinsi alipeona yeye ni sahihi. Jaji onyuke amnyonga bwana mwamwindi Siku tulivu ya Jumatatu, Oktober 2, Mwakawerfumoja 1972 Maakama ku ujinilinga ilifurika hadi pomoni Kwanzi ya saku minambili ya na viunga vya maakama Hivyo vilijia wanyarukolo wengi Waliotaka kushudia yaliokuwa ya kijiri Mwishimi jaji onyuke alimtia atiani bwana mwamwindi Kwa kosa rama ya kukusudia Na akamuru anyongwe hadi afe Mheshimiwa jaji aliona kwamba kitendo cha bwana kwenda hadi nyumbani chukua bunduki kili ya kisi dhamira of hivyo alifanya kitendo hicho kwa kukusudia bwana mwamwindy anyongwa faster faster kesi hii ilichukua takribani miezi kumi tu kwa upelelezi kukamilika ushahidi kutolewa na ukumu kusomwa na mwisho wa siku bwana mwamwindy kunyongwa yani ni kesi ambao ilibunja rekodi haijawahi kutokea Ili anza mwaka welfu moja sabina moja. Na Otoba, mwaka welfu moja sabina mbili kesi kawa imefungwa. Raisi Julius Kambarage Nyelele mala tubaada ya ukumu hiyo. alitia saini mala moja hati ya kunyongwa kwa saidi mamwindi. Wana mamwindi alinyongwa hata kabla kesi yake kusikilizwa na maakama ya rufaa kama ilivyo kawaida. Na hivyo huo ndio kawa ndio mwisho wa maisha yake hapa duniani. Raisi ariofia aliofia rasii wangevujika mioyo Domana alipitisha Saini Mapema kabla ya Rufaa Moja sababu kubwa zilizopelekea Raisi Nyelele kuchukua Tua. Wamuzi huo wakutia saini ati halaka ni kuogopa rasi wavujika miooyo Baada ya kuona mwenzao wakiwa wa Kinyama alidini Nyerere watuangapi kunyonggwa watu ngapi wakati utawala wake kwa mujibu cha tata, cha Presidential Affairs Akab 9. Mtu halia ukumiwa na maakama kunyongwa, hawezi kunyongwa hadilaisi wa nchi, aidhinishe kwa kusainisha hati maalumu. Baada ya kupokea ushauri wa Kamati maalumu, kwa miaka mingi watu wengi wamekua kijiuliza kama baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kuidhinisha mtu yeyote ya nyongwe akiwa madarakani, hadi alipongatuka novemba kuminatano mwaka wafumoja mea tisa themanatano. Wapo waliodaikuwa, baba wa taifa alithinishe watu wafumoja wa wa Wapo waliodai, alithinisha watu miamoja, wapo waliodai, alithinisha watu wawili, na pia wapo waliodai kuwa, hakuwai kuhithinisha mtu hata mmoja kunyongwa. Kitenda wili hiki, kilipatiwa Jibu Mujalab, ilotolewa Bungeni Januari 30, mwaka 2008, ambapo mwishimiwa Matias Chikawe, aliekua Naibu waziri wa sheria na katiba alijiu alilijuza bunge weeshemiwa speaker toka nchi yetu ipate uhuru jumla ya watu 82 mbili tu wamenyongo wa kuanzia awamu ya kwanza kati ya watu hao kumi walinyongo wakati awamu wa ya kwanza na sabina mbili wakati awamu ya, ya pili Hakuna mtu nyongo kwenye wamu ya tatu na ya ne Aitha mwishimi wa Amis Kagasheki alipokuwa naibu waziri wa mambo ya ndani Halitoa jibu bungeni oktober 31 mwaka f na Ambalo halikutofautiana sana na la mwishimi wa chikawe mwishimi wa naibu speaker ya kutekeleza adhabu ya kifo kwa mara ya mwisho Ilitolewa mwaka wa ilufu moja mia tisa mwamwindi Mtu mwingine malufu ambaye ni mmoja wa watu kumi ambao mwalimu Julius Kambarage Nyelele alidhinisha wanyongwe ni muindi moja ambayo alikuwa akiua wake kwa kupindua gari ili alipwe bima. Swala la malaisi wa hivi karibuni kutotekeleza adhabu ya kunyongwa pia limeelezwa na bwana Sijali Kojo. Mfungu aliachiliwa na Rais Samia Suluh Hassan December 9, mwaka wa moja ambaye alihukumiwa kunyongwa takriban miongo mitatu iliyopita. Aliojiwa na Zamaladi TV alinena wapo washtakiwa waliukumiwa kunyongwa ni kiwemo mimi ingawa mimi mwaka 99 atishwa kubadilishwa dhabu kutoka kunyongwa na kuwa kifungo cha maisha. Sijawai kuona mtu yeyote ya, ya kinyongwa. Raisi wa awamu ya tatu mwishimi wa Benjamin William ya mumkapa. Haliongoza nchi toka mwaka 1195 wadi mwaka 125. Ndiya ndiye aliyekuwa Rais wa kwanza Tanzania kutonyonga mtu yeyote baada Bada ya mwishimi mkapa, maraisi wengine nao wali muigia kwani nao hawa kumyonga mtu yeyote hadi hivi leo tunavongea. Watu wengi wamekuwa kijuliza. Jinsi ya dhabu hii ya kunyongo inapotekelezwa mnamo mwaka 1984 watu wawili kufanya kazi ya kunyonga nchi nzima mmoja wa nyonga nyonga Jina limeifadhiwa kapuni Aliestafu mwaka wafu mbili na sita Alieleza kinaga ubaga Kinachojiri kwenye shughuli hiyo pevu Walipongea na baadhi ya vyombo vahabali Nimefanya kazi hii ya kunyonga kwa miaka ishirini na miwili Hakuna bingwa wa kunyonga nchi Nchini kama mimi Tulikuwa awili tu Na tuliajiliwa mwaka wafu mmoja mia tisa Siku ya kwanza kunyonga nilipata shida sana Na sikuweza kulala Niliwewewe sana Na nikapiga kelele adimkia wangu waka amuka Niliona wale ni ilio wanyonga nikimbiza na mashoka baadaye nikazoea kabla ya kunyonga viongozi wa dini uja kuwaongoza kwa sala ya toba usiku kabla ya kunyonga tulikuwa tunapewa bia mimi nikipendelea safari laga tulikuwa tukupewa kleti zima bia zilitupa ujasili kwani tulikuwa tukigida hadi asubuhi kitanzi ni kamba inayoninginizwa ambapo musika ufungwa kitambaa cheusi usoni mimi naingiza kitanzi shingoni na ubao na umeegeshwa na kazi yangu ni kufyatua kitufe mfano wa gia ya gari kikifyatuka mfanya mtu huyo kuninginia na hapo kitanzi umkaba nikihakikisha amekufa naondoka askari wanakuja na kuondoa maiti na kuizika kwa msaada wa fungu wa chache. Nduguze huwa warusiwi, baada ya hapo, na shitakiwa maakamani, tunakuwa peke yetu. Kwa mauaji na jitetea, ni utalatibu tu wa kwa nisichukuliwe ya tuwa, tuwa ya bali naendelea na kazi. Familia ya kreluu ya lejea ya Mareem Dr. Krelu aliacha mke na watoto anne, wa Eva Endo, kalmen na Edwin. Bada kifoicho, familia Mareem Dr. Krelu ilejea nyumbani Kilimanjaro. Serikali iliosomesha watoto wa Dr. Krelu mamtoni. Laisi Julius Kambarage Nyerere alihuzuunishwa sana na mauaji ya R.C. Dr Kleru hivyo alisaidia wanaoyo kusoma Bulgaria na Ursi viongozi wengine nao walikuwa karibu sana na mjane na watoto hao mfano Abeid Karume Abdul Jumbe Rashid kawawa na Gertrude na mzee wa itikadi alikuwa kombani moja ya Danger koi huko Mafinga JKT na B bwana Edwin aliyekuwa kijana na dhifu na msomi wa alia juu haisi Nyelelea aliteua Rasi mpia Bada ya kuwawa Kwa si Dr. Krelu Laisinyele li mteuwa muwamidi kisoku wa Las mpia wa ilinga Mbaraka mwemche Halimtungia wimbo Dr. Krelu Halimtungia wimbo mujalabu Kuliovu sana nzizo Dr. Krelu shujaa wa mapinduzi Maandamano kulani mauaji Dr. Krelu yalisambalatika wanafunzo Wanafunzi wa chucha uwalimu ilinga Walifanya maandamano ya kulani mawaji ya mjamaa Dr. Krelu Hata hivyo maandamano hayo yalisambalatika baada ya wanyalu Kutaka kuafurumusha na mawe na nyengo na wanafunzi hao ualimu Hivyo kila mmoja kachukua msini zake kwa kasi ya ajabu Ambapo ilikuwa nipatashika Kila mmoja alikuwa na maoni yake kuhusu tukio la mauaji ya Dr. Krelu Joseph Uriata Alikuwa naibu mea wa hilinga mjini karibuni Ametana baishi ya mauni yake Dr. Krelu walitaka wakulima ofuate na yeye. Hakutaka kujipa fursi ya kujifunza mila na desturi za Wahehe kwa sababu aneli jua asingeenda shambani kwa mkulima peke yake kulikuwa na kila sababu ya kuwashirikisha wananchi ukiwa kiongozi jifunze usijifanye mtwana na kujiona wewe ni zaidi ya unaoongoza binti wa kwanza wa Dr Krelu B Eva ambaye sasa miaka miakaini naye ametoa yake ya moyoni baba alikuwa muumini wa siasa za ujamaa aliasimamia sela za ujamaa serikalini alikuwa wanaimiziza vijiji vya ujamaa ili wananchi wa hiriki pamoja kwenye kilimo cha na kupona. Baba alikuwa kufuatilia kwa kina maagizo ya Rais Nyerere Hiki ndicho kilichosababisha kuawa Akiamini alichosimamia kilikuwa sahi Selikari ya kutaka ukilitimba wa ubepar wa mtu mmoja kumiliki ineo kubwa. Jambo ambalo watu wasiopenda maendeleo hawakulilipenda. Malasi waikwepa nyumba ya Dr. Klelu. Tokana na jinsi Dr. Krelu walivuaga dunia, nyumba yake ilususiwa na malasi wengine walionfuata kwa kuwa wanaogopa kutokewa na saili mwamwindi usiku. Aki kwa bundu. nyumba hiyo ambayo ilikuwa ni kulu ndogo iliyojengwa na mjerumani mwaka welfu moja na sita, sasa ni gofu hilo zingiro na majani marefu, Familia ya Dr. Krelu na mwamwindi. Zamaliza tofauti zao Mwenzi March, mwaka wa 1214 B. Eva mwene umri wa miaka stini Mtoto wa kwanza wa Dr. Krelu na amani mwamwindi Mweneumlu wa miaka kastina saba Mtoto wa kwanza wa mwamwindi Walikutana kwa ajili ya maridhiano wili picha kwa bashasha Katika ofisi ya mwana amani Iki mea wa ilinga mjini yaliofikiwa ofiki maridhiano hayo B. Eva ukwa kibubuji na machozi linena Tukio la mawaji ya mwaka moje. Lilifanya familia Yogo pekuje ilinga Hata hivyo niliweka nadhiri ya kufika kuona maali baba yangu alipouliwa. Atimai leo nimefika na pia nimeonana na amani mtoto wa muamwindi na tumefanya maridhiano. Naimee amani alitikia. Ninaio fulaa kukutana na dada yangu, Eva, na kuondoa ni jambo la kumshukuru mungu, chuo cha mu chapewa jina la Dr. Krelu. Ili kukumbuka na kuenzi mchango wa Dr. R.C. Krelu. Chuo cha ualimu mkoani ilinga kilipewa jina lake, Dr. Krelu Teachers Training College. Mnala Dr. Krelu wajengwa. mji. Wa buwana muandindi ambako alipigwa lisasi. Mnalo kumbukumbu wa kumbu ya wala wa alasi Dr. Krelu urijengwa kwenye mji wa bwana muamwindi. Seemu ambayo alasi huyo alimiminiwa lisasi kiwa ni ukumbusho wa hilo laki historia Na mwisho kabisa ni miaka amsini toka nyarukolo muhehe Saidi Abdala Siulanga muamwindi. Amuwe kwa lisasi alasi Dr. Wilbert entro. Krelu siku ya jumamosi Disemba is na tano mnamo mwaka ti sabina moja Hili ni tukio laki historia tena historia ya aina yake kwa waehe Ambalo lina mafunzo kede kede ni vyema sote tukajifunza katika hii historia ya Dr Krelu na Bwana Said Mamwindinadhani tuna mengge ya kujifunza katika hii historia tuna mengi ya kuyaangazia katika hii historia. Hii ni nia maarifa na msimuliaji wako, Johnson i Johnny Bosco, Anko Baba.